Я втух жартував, посмішкувався з новобранців, що вони носи поспускали і так поприбрані, а того й в голові не клав, що завтра, ясне сонце з-за гори викочуючись, застане і його на зборні, в дипці з ланцюгом до сторожа прикованого. «Що найшлась до сподоби?» – питав пан Фрузини, як новобранців на збройню відвели. «Ні», – каже вона. «То, може, кого знаєш, що не взяли? Кажи, я пошлю!» Не думаючи, фрузина показала на Явтуха. Не думаючи, пан послав Явтуха ж завійтами і двома десятниками. «Прийшли!» – Явтух доложив. «Почекає!» – відказав пан і казав давать вечеряти. Веселий Явтух до столу услуговував та ще веселіше позирала на нього фрузина. «Файке!» – гукнув пан по вечері. «Слухам!» – одвітував Явтух, і люлька як вродилась. «Поклич, сіпак!» – додав пан, пихкаючи. Слухам озвався Явтух і зник. Війшли сіпаки, трохи не в ноги поклонились. «Ото почав пан. Пані Доброджію, вважаєте, я заважив, що в нас один некрут негодящий. Треба його, пані Доброджію, перемінити» те знають», – відвітував Віт, —– «як перемінити, то й перемінити». «Я, пане, доброджію», – заговорив пан, – перебрав все село і годящого такого не знайшов. «Беріть, явтуха». «Двірського, вельможний пане», – війт каже. «Якого собі двірського?» – підхопив один десятник. «Та двірського ж, пан каже, – і гукнув. Явтух!» Шихам сіпаки зиркнули один на другого, а явтух з'явився. Ступай за ними, сказав пан. Слухам, одвітував Явтух, і всі вийшли. А що почав віяти за воротьми? За діло, браться. Десятники й схопили Явтуха за руки. За що це, за що це? почав Явтух. Довідаєшся згодом. Мабуть, на зборню? сумно запитав Явтух. Та вже ж не в панську пекарню. Та в некрути, додав Явтух, та вже ж не тарілки лизати. Не потішайтесь, дядьки», – я втух, каже. Мене спіткала лиха година, вона ж і на ваших дітей засіла. Та це що другого відказали ті. Чи нас, чи дітей наших заберуть, то громада добрим словом згадає, а тебе ледачого здамо, то й на молебень дамо. Щоб може розмова велась, та вже зборня відчинилась. «А, а, почали новобранці на все горло, як побачили, що я втухав, дибки забивають. Оце тобі, щоб не глузував з чужої долі лихої. Ти думаєш, ми не бачили, як то ти шкірив зуби, як нас переписували? Ото не смійся, підошво панська». «Браття», – почав я втух, – та з гурту перебили. «Еге, браття, а давно побратався. а за годинку перед цим...» Е, панський устілок, бач, не забули ми тобі, як ти нас прискаржував? Браття, – почав знов Явтух, і я безталанний, і ви не щасливіші за мене. Не сварімось же хоч тут, звідкиль не кожен додому вернеться. А хто скаже, кому з нас не останній раз завтра мати борщу наварить? Щоправда, то правда, – заговорив сторож, – і мій син». Та, що правда, то не гріх, – одвітувано з гурту, – а як то тобі із панських подушок та на соломі спати? Який чорт, не я бачив подушки. Та чого ж так звисоко на нас позирав весь? В палацах, бач, жив, – підхопили з гурту. Хай же і на зборні поваляється, і почали пісню. «Ой, зачула моя доля, що не бути мені дома, будь в неволі козакові, у залізі узакові, в тяжкій дипці, в лютім горі, у некрутському наборі». Ще пісні не скінчили, як запіли півні, і я втух заплакав. У цю пору він весною бувало соловейка слуха крізь вікно з палацу. Заплакала і решта новобранців У цю пору вони, хто в полі ночував Зганяли воли пастись Хто дома не раз з дівчиною зіркою стояв де в затишку Або під деревиною сидів А тепер... Це діялось аж за тульчином Від солодьок миль за дев'ять або що У Явтуха ще жив батько Заможний був чоловік Ще жила й мати, і сестра Каліка Тільки й роду було в селі, як в барабан вдарив, що я втух на зборні сидить. Ще на світи не заводилось, як дійшла ця чутка до ця неньки. І, чуть на зорю, вони вдарились до паноця та лямцем йому до ніг. «Паноченьку, добродієчку, визвольте наше дитя, хай матимем хоч під старість на помогу, хоч з торбами підемо та прийма матимем, де зиму зимувати». З попа була людина добра. То чи сказав, що, чи ні, а зодягся в рясу, знак, що панотець до двора йде за ділом і каже Піду, попрошу, а більш не можу. Так коло полудня вернувся панотець, і Явтухів батько прийшов до його. Цей наглядці ходив за батюшкою, і ох, як тяжко було батькові, що панотець загостювали, а його син, однім однісінький, там у дипці. «Ні приступу!» – каже панотець, «Ой, лихо моє!» – мало не заголосив стецько. «Пропаща дитина, та й ми з нею пропащі. Підождіть, може ще що буде?» «А чи будеш?» «Та це в волі вашого я втухаю, вашій!» «Та вже!» «Я вам скажу, ось слухайте!» Панна Фрузина, так і панотець її величав. «За його тупкає перед паном». Панна Фрузина, тьфу-тьфу, почав стецько плювати. «Чого ж ви розходились? Пропаде син?» «Та хай лучше пропадає, або як людські діти. Я ж догадуюсь, чого їй забагається. Вона хоче з ним до шлюбу стати. Як почав батюшка вговоряти, як почав вмовляти, як почав проставляти та виправдовувати її, що стецько слухав-слухав та й каже. «Порадимося з жінкою і побачимо». Через тиждень у дворі в встицька весілля було. Музики бубоніли, чарки дзвеніли, набрались лиха і підошви, і передки. А явтуха мали на оці, аж поки від шлюбу не вертались. І всі дружби і бояре в путах були, бо забрав він новобранців, каже, хоч востаннє свою біду потіште. І потішили вони свою біду на славу, а ніхто й гадки не мав, що до вечора дибки позлітають, що пан тільки таку штуку вде, аби парубків полякать і віддати фрузину. Скоро весілля скоїлось, та не забарилось лихо. Фрузина панства не кидалась, а свекор і свекруха, не діждавшись добра від невістки, з журби та з лиха так і покотились. За ними й каліка на той світ перебралась. Поки ж батьки жили та сестра, то я втуг для їх притулку державсь своєї панії. Жінки хоч і сміялись з нього на все село, а як Господь прийняв їх до себе, то побачивши фрузину на всі боки, махнув рукою і пішов на Бесарабію, і слід загубив, наче снігом замело. Розказували чумаки, що бачили його в Одесі, після в Миколаєві, там на Дону, і вже казав, що за Дунай махне». З того часу Явтух як у воду впав. Ніхто про його жодної звістки не приказував. Заросла бур'яном стицькова хата, там, а ще тоді за ґрунта, не тісно було, бо ніхто не замешкав з пустілого обійстя. Явтушиха ж недовго держалась. Пани прозвали її панею Печержинською з Печерихи. Перевезли в місто і ославили розумною, чесною та ще й умілою вчителькою. Вона, кажуть, в такого-то пана і ключницею була, і дітей вчила, і до розуму їх подоводила. І звезли батьки чималий гурток діточок, і хлопців і дівчат. Вміла ж вона тільки читати по-польськи, що коло двору навчилась, та гаптувати цяк-так. От і все, що вона вміла доброго. Такую-то учительку нараїли паноцеві панотцеві Гербасіїві. В такі-то руки повезла пані матка свою масю, вирвавши її з межи дівчат-селючок, як зуб з ясен, на лихо та не безголов'я. Від Тернівки до Тульчина таки чималий світ, то в Уманщину і чутка не дійшла про дивне життя теперішньої пані Печаржинської. Задалеко видно Тернівку, а тернівський костьол, що за торговицею стоїть, звідки оком засягти, біліється. Тепер Тернівка погане місто, доми все соломою криті, десь то якийсь то під гонтою, і як порівняти з другими містами на Поділлю, то вона трохи лучше від шашови, а села єсть кращі. По лівий бік Дніпра міста нігич не походять на тогобіцьки, то й рівнять нічого. Йдучи грядою від теплика на вищий ташлик до серебрії, собі ліс тягнеться. Зветься Сибір, а це бе долиною села. Та хіба під вечір або дуже зрання можна здогадатись, що там села, бо дим знімається, а другої познаки нема, сказано – в яру. А село з селом, як кільце з кільцем в ланцюгу, зв'язується. Вищий ташлик, нижчий ташлик, середина, березівка, чан – ідуть долиною бік у бік труться. Долиною, вважаєте, річка тече, вудич тощо. І ставився долиною, то села й тягнуться понад воду. А серебрія – на поперечнім яру, як до Тернівки їхати в сторону від тих сіл. Так, їдучи від теплика, як минеш вищий ташлик та серебрію, та спустишся в видолинок – а там виберешся на невеличку гору та проїдеш мимо одного хреста, що стоїть при дорозі. Та не доїздячи до другого, бачиш, що Тернівка як з землі росте. Всамперед покажеться з-за гори костьол мурований, білий і червоний дах під бляхою. Там один за другим єврейські дімки, все з заїздами і новий недостроєний ратуш. А коло його журавель над колодязем. А там і колодязь збудь криницею. Під'їжджаючи все ближче та й ближче, бачимо тепер нову церкву, що років зо два як вистроїли і другу стару, маленьку, убогу, аж нижче палацу, де ярмарок стає, аж за єврейськими домами, за поперечною перією. Дімки потягли її долинами і по узгір'ях все хрещений люд живе за містом. То тепер така тернівка, що вигоріла здорово, а колись вона була гарна. Доми все були під черепицею, жили все багаті купці багатими крамами торгували. Так і ще тоді, як Тернівка гарна була, по дорозі від Серебрії до міста парою мершавими кіньми і пара лошад ззаду їхала зелена бричка, присадкувата і страх торкотала. Напередку сидів хлопець літ 12 дванадцяти, собою худощавий, в гунці, септо мав бути за хурмана, та тільки батіг держав у руці. Колись цей батіг був і посмолений, а тепер вже давно обліз, аж рудий та товстий такий, і на кінці гудз, як голуб'яче яйце. Віжками керувала, мов би, шляхтичка, що сиділа ззаду. На голові в неї старенька хустина, чорна, з краями в квітки На плечах пальто тернове, також чорне На ногах черевики нові, козлові, ще не назувані На шиї низка коралів і три дукачі, щиро золотих Опріч цих двох, на бричці була ще й дівчина, закутана в хустку Що тільки їй очі блищать, щоб не загоріла Погана була їх їзда то по сторонок урветься, і вони стануть, ув'язують, а тільки рушать, як дивись, орчик відірвався, або ланва спала І знов стають, в'яжуть, і знов рушать, і знов пригода, за колесник згубили, і колесо зліта А, лиха моя година, ото їзда, говорить з досадою та жінка, на, подерж вішки Хлопець бере віжки, а вона лізе, шукамо туска в бричці, в'яже. Поки тут вправиться, то коні позаступають. Возьми, Митре, розправо зветься до хлопця, бо я боюся. Той хлопець злізе. Та поки тут розправить, то або нашильник злетить і висить на крижиках, або коні зовсім порозпрягаються, що тільки в шлеях стоять. Піде метро туди, а тут знов позаступають Сказано, муха тне, що скотина не встоїть, плутається Тим часом дівчина й засне на бричці «Вставай, дочко, будемо їхати», – скаже та молодиця Дівчина сяде, очі протира І рушать, та й знов пригода Таку їзду в тій стороні називають «Попівською» І справді це попадя їхала, пані матка Люборацька везла Масю до вчительки. Виїхали вони з дому ще вчора, напричисто, і це вже другий день в дорозі. Якби далеко, то б і не диво, а то всього-навсього миль чотири, і так забарились. Не що, а справа їм заважала, що в серебрі її заночували. Попросились до якогось хазяїна в обійстя, аби від злого чоловіка безпечніше. Ні хати, ні вечері їм не треба було, хата для звичайного – весь світ. А їжу мали з собою, курочку печену, в рукавці зав'язану та в синім папері поверх рукавця, та квашені огірочки, для метра в торбині сало на три цалі. Їж, доню, каже мати, розв'язавши, що треба. А ви, дочка питає, Е, за мене не турбуйся, я й дома наїмся. То тобі що другого ти в школах будеш, в чужині. Як не купиш, то й не з'їси, а на стіл дадуть не те, чого тобі забагнеться, а що самі схочуть, щоб дешевше стало. «Не дарма моїй татуньо покійні, а твій дідуньо були розказують, що як зближиться страшний суд і матиме Анцихрист народитись, то всюди будуть школи, будуть ученики і учителі, а то будуть не ученики, а мученики, не учителі, а мучителі. Оце ж воно і єсть». Мася мовчки їла. Митро коні ладнав до ясел, а пані матка то вкусить, то говорить. От почала вона. І ці моди. Ніхто й не чув про їх, а покійні татуньо все знали, з якихось книжок вичитували, і кажуть було, що в останні времена жіноча стать убиратиметься акибіси. Або ж воно не так. Все це покійні татуньо з книжок вичитували. Нема тепер таких правдивих книг. Попереводили. На другий день, септо вже в неділю, де праздник на причисту, то на попразен, чують на зорю, подякувавши хазяям за притулок, рушили вони з подвір'я, на все придивившись, щоб пригоди не було, і покотили вздовж селом в долину. До Тернівки оставалося ще вісім верстов, люди лічать. І тих вісім верстов їхали вони мало не до самісінького полудня. Як оставалось тільки один переярок переїхати, а там і коли ворот, вони стали при долині і переодягались. Мати надягла новий ніби шляфрочок, чорний терновий, і теж пальто, в котрім їхала. Зав'язала головою новою хусткою, все чорною і країв квіти. І наготовила кашемірову шаль, щоб накритись, як з брички злізе. Дочка надягла зелену сукню, як там звуть, що мати переробила, з своєї дівочої одежини, з тої самої, в котрій вінчалась. Вона б іще її шанувала, та трохи сама розрослась, що вже не надягти. А тут для Масі треба було щось путящого справити, і нового пошкодували, то порішили з старим. Закрутилась Мася в таку ж хустку, як в мами на голові. Впакувались і поїхали Як приїхали під самий коловоріт, пані матка поспитала в заворітнього «Де тут жиє учителька, пані Почержинська?" «Он – у повздовжній перії», – показав той «Ото, – показує, – бачите червоний дім з зеленим піддашком, не доїздячи до поперечної перії?» «Бачу», – відказала пані матко, – «ото він і за ним зараз другий попід новою гонтою» «Ото ж то, – каже заворотній» Так між тими двома ломами двірок стоїть. Перед вікнами городчик нова брама з подвір'я цвяхована. Дивилась паніматка, куди показував старий, дивилась і Мася, а серце їй так і мліло. Що то буде, думала вона. Подякувавши за ворітньому, розплутавши коней, паніматка рушила з місця та, рушаючи, перехрестилась, щоб без пригоди хоч містом проїхати. Тепер тут не коли ворот, а тільки стовп стоїть, що на йому ходив коли ворот. І на землі лежить довге дерево, обтесане, подовбане. А колись до посесії тут було справно. Коли ворот, ще й помальований зеленим, на ланцюгах ходив, обкований був, і на стовпі бляшане півпівника. Куди вітер, туди і він обертався та чергинькав. Аби хто з лівобічної в'їхав в Тернівку, або й у Теплик, або що, або дивним йому показалось би, дивлячись на ту крилату звірину, що там на вишках понамальована, на ту неохайність та нечепурність. А тут зо всіх боків шарпають. Сопан купує. Сопану потерзебно. До мені є пані, до є пані, у мені лепсе товару. А правобітчани до цього вже і тільки махне рукою або й так поїде. А то ще й злають, як останнього, і ні суда, ні розправи нема. І мої подорожні мовчки собі їхали. «Годі, годі, митре, стій!» – сказала пані матка, як під'їхали під браму до пані Печержинської. Став метро, пані матка роздивилась на ті прикмети, що люди показали, і почали злазити. «Злазь, каже, і ти, Масю». Зітхнула дівчина і злізла. Паніматка казала Митрові з'їхати з дороги, дати коням пашні, і строго настрого наказала від брички не відходити. В ногах там були складені то сорочки для масі тощо. Та ще й це байдуже на бричці зоставались різні горнята. То з повидлами, то з конфітурами, септоварення, то з медом, з маслом, то курчата, то хрущики, то сухарі, тощо. Все, що мати для масі з дому набрала, щоб дитина не мліла голодом в чужині, так, щоб хто не пожив без масі, он що. Оттак, розпорядившись, обтріпала мати дочку від пилу, а дочка матір і потягли в двір. Люборацька вже й шаллю застелилась. Може, думаєте, що дітвора сипнула з хати зустрічати новобранку товаришку, як то бува з школою? Може, хто вийшов зустріти паніматку? Ні. Ніт. Зійшла вона з дочкою на рундук, потрогала дверима, ні духу не чути. Ще раз потрогала, та й каже, німа нікого. І вернулись до брички.